Rugăciune pentru taina Sfintei Cruci și împlinirea poruncilor iubirii. Aleluia! Slavă ție, Doamne Iusei, Fiului Dumnezeu! Te iubim și te rugăm! Dăruiește-ne taina Sfintei Cruci, fiindcă atunci când pe cruce ai fost înalțat, adâncul poruncii tale, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din tot Sufletul tău. Din toată inima ta și din tot cugetul tău ne a arătat. Când ai rostit, Tată, în mâinile tale îmi dau Duhul meu. Cum să facem dăruirea unică ne-ai învățat. Calea ta a cunoașterii cu faptele iubirii ne-ai deschis. De aceea, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră în mâinile tale ți-am dat. Lumina ascunsă în porunca ta fericiși cei săraci cu Duhul, ca lor este împărăția cerului, în noi a intrat și ca o sabie de Duhurile cele rele, de Duhul cel lumesc, de Duhul cel trupesc în separat. Să urcăm treptele adevărului Tău, care Sfințește, ne-ai rânduit și ne a ajutat. Pentru noi, cuvântul Tău, eu sunt poarta oilor chemarea ta la cina ce de taină a însemnat, fiindcă asemeni cu aia cea pierdută ne-am rătăcit, dar Tu ne-ai căutat. Pentru viața cea veșnică ne-ai pregătit și cu darurile tale ne-ai binecuvântat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisă Histoase, Domnul cel tare și puternic! Te iubim și te rugăm, dăruiește-ne, Puterea, iscusința, răbdarea de-a împlini taina Sfintei Cruci, fiindcă să purtăm crucea neamului nostru la taina Sfântului Botez ai rânduit, cu taina Sfântului Mir ne -ai pecetuit, de aceea ne-ai poruncit să vă iubiți unul pe altul, așa cum eu v-am iubit. Și o măsură a jertfei noastre ai stabilit. De aceea, când ai fost pe cruce, ai grăit, femeie, iată fiul tău și, fiule, iată mama ta, căci taina în fierii ne-ai pregătit. Din preasfânta născătoare de Dumnezeu, la taina nașterii tale ca prunc în noi, ca o lumină din lumină ai răsălit. atunci de taina ce-ai făcută și de îngeri neștiute ne-ai învrednicit și făgăduința ta, să vei fi cu noi până la sfârșitul vremurilor între ei. Aleluia! Slavă Doamne Isusei Sfântă, Domnul Milei! Te iubim și te rugăm, dăruiește-ne iubirea, mila și lucrarea pentru aproapele noastre, ca să purtăm Taina Sfintei Cluj și să facem porunca să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuși. Iar îndemnul tău, Dute și fă, și tu la fel. Pentru noi, în gând mereu, le-ai De aceea, ce înseamnă fericiți cei curați cu inima, ca aceia vor vedea pe Dumnezeu, încât să vedem în apropiile nostru chipul și cu ta, Deși, în păcate de moarte, a alunecat, fiindcă poruncile tale nu le-a lucrat. Prin funcții pierzătoare de suflet, bogății, viclenii, lene, mândrie, mânie, Slabă de șartă, demonii pe frații noștri i-au legat. Pentru iertarea lor, rănile tale pe cruce au sângerat. Din ochii tăi, lacrimile durerii pentru ei le-ai vărsat, că și tu cu milă Dumnezei pe tălharul pocăit l-ai iertat. Făgăduința raiului i-ai dat și oceanul milei tale nouă ne-a arătat. Aleluia, slavă-ți-e, Doamne, Iusei domna Lege Ibirii, te iubim și te rugăm, dăruiește-ne taina înfierii, ascunsă în taina Sfintei Cruci, ca să înțelegem și să facem cu râvnă porunca ta, iubiți pe dușmanii voștri. De aceea ai precizat ca să fiți fiii celui preanalt. Exemplul tău cel Dumnezeesc, ne-l-ai dat, când pe cruce ai stat și pentru cei ce te-au răstignit, te-ai rugat, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. De aceea, cu milă și iubire, pe și Corneliu și Longin, care te-au mărturisit, între sfinții tăi i-ai luat. Învățătura ta cea dumnezeiască, fericiți veți fi când vă vor ocărâ pe voi și vă vor prigoni. Și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, mințind pentru mine. Atunci ne a descoperit, fiindcă prin dușmani, cu nuna acea sfântă pentru mucenicii tăi ai dat. De aceea toți sfinții tăi se bucurau când viața pentru tine și-o dădeau, căci porunca ta, bucurați-vă și vă veseliți, că plata voastră multă este în ceruri, ei atunci deja Outra e